I en aquest matinal de, de Ràdio Palafrugell avui ens posarem en contacte amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell frugell Pau Lledó, per doncs, tocar un tema que ja hem tocat diverses vegades en aquesta sintonia, com és el, el d'intentar impulsar la bicicleta com a mitjà de transport al nostre municipi. Saludem a, a Pau Lledó, bon dia. Bon dia. Un dels objectius de l'Ajuntament de, de Palafrugell del municipi, és intentar impulsar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 a tot el que és eh, per al projecte. Mm -hmm. Amb aquesta idea s'han fet aquestes millores, eh, puntualitzem o focalitzem en, aquestes, eh, en aquests arranjaments que s'han fet. Eh, en quines zones s'han fet i ben bé eh, què han consistit? S'ha fet ben bé a la zona de Joan Margall, a la zona dient, eh, que és doncs, el eh, camí d'anar doncs, eh, cap al cementiri,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 Um, de qualsevol eventualitat o notícia que anem fent i, i, i ho farem amb previsió. Per tant, tots aquests uh, canvis, totes aquestes incorporacions les anirem anunciant amb, amb celebració.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 Um, ens quedarem enrere, per tant nosaltres no ens podem anar enrere, hem de d'aconseguir aquests espais i hem d'anar proliferant la bicicleta i acostumant-nos sobretot doncs que, doncs, que hem d'anar cap a aquest camí el futur és aquest, el futur és l'estranger ambient ambiental ja i sense, sense voler m'enrotllar més ja en la terra ja estan dient que a partir del 2030 depèn de quins cotxes eh, ja no es podran prendre, els dies els ja tindran anem per aquí. I hem de fer petites accions amb la capacitat que tenim com a poble, però petites accions per anar, anar calant i anar dient a la gent que no hi ha un planeta B, que el planeta més que tenim és la Terra, que no hi ha aquest planeta B i que hem d'anar fent petites accions. I aquesta és una petita acció de segurament les moltíssimes que farem i les que anirem anunciant, eh, suposo, estic convençut, al llarg d'aquest mandat.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 perquè ja hi som treballant i perquè, òbviament, hem d'apostar per això i hem començat per no aturar-nos. La setmana passada, doncs, eh, anunciava-ho al meu carrer de bicicleta entre Palafrugell i, la, i Calella i a França. És, és alternat. La bicicleta ha tenir el seu espai. És un vehicle que ara mateix doncs, eh, es coneix la bicicleta mecànica, però també hi ha l'elèctrica, que ha ploriterat molt els últims temps aquí a Palafrugell i a l'embarque internacional.